dele pentru populare. mai exact studiat să să putem să distingem trei faze ale actului de populare. Mai avem o primă fază a fluctuatorie. Și mai o fază a actului de este faza fluctuatorie, care este o motorie, da? la biologică. Se pune în mișcarea a faptului articolatului. O a doua față este o față de disciplinii sonore, sau toată alcustică. Da? Da, alcustică. Baza de disciplinii sonore. Deci se produc o serie sau un lanț de segnare acustice, ca o numare a funcționării a faptului articolatului. Da? Percepțe când se contro. Este ca o neuroperceptivă. Da? Deci acea, acel lans de semnare acustice este perceput. Da? Ca un mesaj. Un mesaj de Este transformat, subita această de semnare, este transformată în, în impulsuri nervoase, care sunt apoi recunoscute. Da? Încărtați? este acest mesaj. Acestor trei faze, Uh, le corespund trei sau da, ale i Vorbim, în primul rând, de fonetica acusă, care, la caz, analizează emiția sonoră indiferent de felul în care este produsă și perceput. Ah, deci analizează emiția sonoră. Întuperează emiția percepută. conceptele pe care le utilizează fonetica acustică, uh, aparțin uh, unei generalurile fizicite Pentru măsurarea, se folosesc uh, anumite instrumente, da? se fac anumite grafice. Nu o să insist uh, asupra acestei părți. Să mai mult despre politica articulatoriei. Da, deci politica le despier, adică le despier sunetul de vedere și îți măsoai, îți mărinte, așa mai departe. Da, da. De ce? într atât de mult de da? Ceea ce ne interesează este politica articulatorie, dar cum se produce Cum se produce auricularea sunelor? Cum se produc sunelele? Știm că uh, sursa vocii se află în partea de popoate, da? Adică se, se sfârșe în laringe. Și... Uh, curentul de aer, care pleacă din trământ, străbate la o anumită are și... Uh, Prima transformare importantă are loc la nivelul la nivelul anic, vibrația foarte rog oca. Sau prin nevibrația foarte rog oca. Deci ele pot să vibreze sau să nu vibreze. Ce organe au rol în articulație? Deci primele organe care vor rog în articulație sunt foarte rog oca. Pe care am întâmplat. Pot să vibreze sau să nu vibreze la trecerea acelui Apoi, Limba. Da? Deci, în general, da? Rezonatorul. Este, în general, calitatea A. Deci, toate elementele, calități care pot să fie ordnane cu rolul în articulație. Vorbim despre limba, este un articulator activ, da? Pentru poate o poziție. Și avem o serie de articulatori pasiv, cum ar fi Da? Gigiile sau numine și alte orele. Uvula sau ușorul, da? Uvula. Falatul. dar Toate acestea organe au rol în articulație. Și, practic, varietatea de sunete pe care o putem producesc se datorează elasticității atunci a canalului prin care circulă, pentru că el își poate schimba cu ușurință formă, da? El se poate îngusta, mărin, își locul de articulație se poate schimba. De asemenea, este importantă și dirijarea coletului de aer prin gravitatea vocală sau prin uh, forțele nasale, sau concomitent prin gravitatea vocală și forțele nasale, da? Uh, atunci, când vorbim despre sunete, am o distinție fundamentală, la Mare, să spunem, între vocale și consuanțe. Ce se întâmplă în articularea unei vocale? Din tâmpul acustic, da? Poate ne la felul acustică, vocala este o emisiune liberă de sunet muzical, de tonul muzical. Deci vocalele sunt tonul muzical. Curentul de are, curentul fonator nu ne întâlnește în plarea lui niciun obsacru. Se obține, da? Se obțin focale prin vibrația partelelor focale. Practic, toate focalele sunt sunete sonore. Pentru că, în articularea lor, partele focale vor vibra. Există, mă rog, cazuri izolate, de vocale care au o sonoritate reduscă, vocale, de fapt, de vocale absurdită. Inclusiv avem un comun. i final, cel i short, tradițional, este un exemplu de consoană absurdită. Nu poate să există o pozoană dar care poartă repubrare pe vocale, să nu vibreze deloc. Da? Um. O clasificare a vocalelor, da? Dacă aerul este exclusiv prin uh, cavitatea vocală, uh, Vocală, vor fi învinte vocale orale. Dacă aerul este concomitent din cavitatea vocală și din fosele nasale, da? Uh, este concomitent și pe cură și pe nas, vom avea vocale Nazalizate, El va se mai face si bucare oronazale. Da, oralnazale, da, o combinație. Oronazale sau bucare nasalizate? Ce limbi cunoașteți mai oameni astfel de bucare nasalizate? Și mai multe ce limbile romanice, dar aveți acezași totul. Pune ca o vocale nazare, îmi trecem, da, și să-mi sigur, să la acest concept, faptul că ele sunt uh, foneri, da, De sistem în sistemul franceze, vocalele nazale, Homme, Femme... Câte vocale nazale sunt Și nici... Faceți și francezuri, să vă scoate vocale nazale sunt Avem Homme? Da. A nazar, avem E Sunt na, E nazar, care grafic am a I, la interesant, avem O nazar. Mai fi da? Bun. Și avem și E nazarul, care aduc și grafic este Și da? Urmării totdeauna de el însuși constant. Da. În urmării. da? E, O, N, A, Când sunt urmate de nazală, da? Când sunt urmate de nazală, dar în poziție îi Bine. E, portugheza are și o serie de diftonci Nazali, da? Point, mm. da? Mm. Da? Mm. Mm. Mm. da? Și... Mm. Mm. Mm. Maun, point, mm. etc. Mm. Uh, asta nu-ți adică ce e realitate pro-magică, ca o mâna, mm. sau o majoră, nu cu o aplicare nazală, da? Mm. da? Mm. da? Pentru a se nazalizau, acela este obligatoriu ca ea să fie urmată de o nazală, da? Deci de nu sau și să fie în poziție inclusivă, da? Deci să o numeze și o consoană. În momentul în caracter este celălalt nazalizată este eu, pentru că, din motivația, este urmată în, în aproape toate grazie de B nazală, adică de principal de, de nu sau nu, oricum asta este irrelevant, acestea nu sau nu. Uh, dar în, în Română, da? Sau în, în spaniolă, sau în Italiană, modalele mm. nazale vor fi parte realizări contextuale. textuale da? O figurare ale, -ale, ale respective. Da? Deci nu crează diferență de sens. Pe când în franceză, distinția între orală și nazală e fonologică, da? De exemplu, distingere între Vaux, bom, Sigur, graficele foarte diferite, dacă noi numim se pronunță, avem BOM, vocală nasală, vocală orală și BOM, vocală orală. Este o diferență. Atenție! și BOM, noi nu pronunțăm, nu știu, nu se mai aude nasal. Omul un nasal. Deci, în ambele cazuri avem o consoană inițială în V, urmată de o vocală, orală, de astăzi, nazală. Alte distinții pe care le facem în clasă bontuală, ele se mai deschid şi prinţia de gradul de apertură. A În adică de deschidere. Este vorba de deschiderea gravităţii bună. Da? Deci cu cât... Şi distinem aici, un principiu, avem în general, da? Trei grade de apertură. Da. În timpul general, cel mai multe vin avem de trei grade de apertură. Adică distingem între vocale deschise, cum ar fi A, da? vocale medii, E, O sau Â, da? E, O, Â pentru mămână, și vocale închise, I, U și Â, da? Reprezentăm, de multe ori, uh, vocalele din triunghi răspunale, da? Și au dar aici am, aici sunt vocalele meti. E 1, 2, și î. Deci o și vocalele fie zona anterioară, da, partea de față, cum E, da, sau I, poate să fie zona posterioară, cum O, U, da, sau poate să fie zona centrală a caminității centrale, A, e, ãi, da. Aici, jos e cel mai deschis. Aici e ai metri și aici nechis, da? Asta, acesta este un sistem de bază. Adică există totdeauna dintre trei, există aceste trei grade de deschidere. Ele pot să fie și mai multe. Da? Și putem să ne referim așa și la teată <sus> lingurile romane și să fie la În ce linguri avem mai multe? În italian. În italian, în francezul și în portugiesc. Și în catalan. Da, și în catalan. Catala. Deci, practic, din presidenturile romanice numai româna și spaniola au trei grade de-apăjur. Da? Poră. Acesta este sistemul cu care nu iromodent. Ca să obținem plăcerea lui spaniule, doar am eliminat partea din micropoasă. Spaniule are cel mai simplu sistem vocalic, cu cele cinci vocale care am Da? Bun. Linka italiană, franceză sau portugheză, în fac o nu în plus, între vocale, vocalele, ce aici, avem vocale care Sunt semi-deschise și semi-închise. Deci, concret, noi vorbim de un e deschis e-închis vs. o-deschis, o deschis, Da? Deci atunci am face așa. spunem, mai aproape de E este E un E și mai aproape de a va fi E un deschis. un E un facem aici, așa, aici am, o deschis, o deschis. Da? Italiana, francesa, și catalana, toată o de deschise și deschise. Da? General, vom vorbi de E un E un E un E un E un E E Oh, oh, e deschis, e deschis? Francesa mare și alte distinții, adică, este într deschis și d-o sistemul e cel mai confortabil, da? Adică, la șansă, se ceva un cal francez. Un alt sfatul pe care v-am ducat atunci când schiem uh, vocalele este contribuția abuzelor. Da? Și în acest sens vorbim de vocale rotunjite sau labiale și vocale neoprușite sau nelabiale. Poți să Contribuția abuzelor la Deci distingem între vocale rotunjite sau labiale cum ar fi O sau U, da? Și nerotrușite sau melată. A, P, e, I. Iarăși, în Română, într-o anaputalele posteriore sunt rotrușite, celelalte sunt nerotrușite. Franceza însă aici, Iar nu sunt da? A, are o serie uh, aici, da? O serie anterioară, care este locul Correspondentul lui I rotulșit este U, e, da? fi tot aici, U, e, notat așa, și corespondentul rotulșit al lui I este U deschis, unde distingem între un U deschis și un U deschis. U deschis în F, U deschis în S, da? Poate să existe și cazul invers, da? Adică punctele posterioare nerotunjite. Sau punctele centrală rotunjite, da? În maghiar avem A, da? Care este un A, dar care este o Nu? Să spunem cu cât A. Am mai putut A. Da, nu, da. Nu, da. Adică distințiile pot să fie mult mai plinți, uh, da? Uh, și... Uh, O altă distinție care se face, atunci când discutem vocalele, este cantitatea vocale. Da? Adică discutem dintre vocale lungi și vocale scurte. Pentru lingurile romanice actuale, cantitatea vocale nu este pertinentă, da? Nu știu că mai diferim vocale lungi și vocale scurte. Referim din nou la În aspectul fonologic, evident, distincția lung nu creează diferență de sens. Acum așteți să limbă unde unde? să dat, să să vă cred, da? Oricum, un exemplu poate să fie foarte clar. Atât timp cât găsim cuvinte care se au în această distincție, este clar că anumite vocale pot să aibă o valoare fonologică. Da? În că și de un latina. latina cunoștea distincția între vocale lungi și vocale scurse, da? Această distinție pe care a la pierdure. avea zece vocale organizate în perect. Lungi, scur. Deci a e lungă, Și în siguranță și altele, dar fine, mai puțin importantă, da? Trecând acolo la consoane, sunt se întâmplă în cazul de consoane, când a fii pe la un corsoan? Fiindcăți, curentul din nu mai este lăsat, da? Întânește Evanghelia în care e un obstacol. Din punct de vedere acustic, consoanele sunt zgomote, sau pot să fie combinație dintre zgomote și tone, da? Deci cu cât este mai sonoră o consoană ea tone. și tomote. De fapt, consoanele surde, Sunt zgomote din privederea azi. Consonele sonore sunt zgomote cu ton. Reamificate cu ton. Reamificate cu tonul muzical. Ideea este că acel proiect înțelege și atâta una un obstacol, da? Care poate fi determinat. Poate să fie o blocare provozorie a canalului, poate să fie o îndustare a lui, da? Aerul poate să fie dirijat a, a, exclusiv pe nas, Atunci, în cazul nazarelor, de fapt, nu are un obstacol în care este o consoană, de ce? că aia este numai pe nas, da? Nu și pe gură. Bun. Ce distinții faci în cazul consoanelor? Da? Dacă la este blocat temporal, da? Se produce o oclusie, da? O închidere momentană. Și atunci, Dar după aceea, aleul iese brusc, ca într-o explosie, și se produc, se articulează consoarele oclusive. Da? În care va ocuții problema această blocare totală. Bun. Hai să le vedem în metrul român. mai știți așa. Ce oclusive avem român? Bun, B, F, D, Sunt, să spunem o uh, obstrusele între chimere, da, trebuie să vorbim de obstrusele clasice, care sunt cele mai multe lingi, hmm? disciunile pot să fie mult mai variate. România are o pereche de obstrusele palatale, t-t. Da? T-t. Gândiți-vă, putem să creăm o poziție între car și Chiar. Pentru că chiar nu avem nici acolo. Este un câmpa lateralizat, de totul înțeia economică. Car? Chiar. Car? Chiar. Da? Cele două sfânturi monete, putem să vorbim despre ele, sau dară, chiar, da? Diferentul a și În cadrul pot să existe și alte distinții, Aici este o flu din se putem. Surdă, da? Pilata, sură și sonoră. Asta știam. Surta nu vibrează, deci la este mare, nu vibrează partea de vocală, sonoră. Decirea triculatorului este mai mică, se vibrează partea de Există în alte nivel o distinție între o posirea aspirată și naspirată. Da? Că că, da? Că căm. că Aici distinția poate să fie mult mai mare. Pot să fie și surde, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde aspirate, surde Da? pur și simplu să nu există distinția surdă sonoră, da? Cum este în chineză, în chineză nu avem perecuri surdă sonoră, avem numai aspirate de aspirate. Deci ele se realizează, să spunem, masă-mător cu o sură. Avem ãh, n-avem ãh, da? Avem ãh, n-avem ãh, n-avem ãh, n-avem ãh, n Dar natriul este chiar că nu există o altă distincție asta, da? P că vădă și așa mai departe. Bine. Acesta e un primul, da, o formă În cazul de, de, consoanelor fricative, are o distare, da? O distare a canalului în care se are. Și atunci inseamă că în mod continuu. Și se produce și un uh, zgomot specific, da? De fricțiune. Deci, el este Din acest motiv, în iese, în continuă, aceste consoane, în care se vorbește și continui. Diferit de care sunt consoane momentane. O consoană continuă se poate plângi, da? Cei care sunteți la Sfam, nu vă că v-ați mai răzit unele, trebuie să iei lucruri, da? La 400 de comentarii, da? Asta este, da? Profalele fricative se pot lungi, cum să zicem. Da? O consumă multe lucrurile. Imposit, la oricum ați încerca să îl prelungi, fără, nu o să Da? Bun. Hai să ne gândim un pic porla la un moment. Ce frica frică avem Perechele din Română sunt uh, arunate frumos din și ghele, da? ce am văzut la Spaniola, unde nu avea pereche, era un de o sonoră. Avem? F, o pereche a zi. V. -a. Altceva, să S perechea lui sonoră? Z. -a. Da? Și G. perechea sonoră? J. -a. Da? Ăsta e Ş, -a, j -a. da? șar, șar pe șar, da, și șar, și mai o să luăm din asimbră care este bărbenis, o noapte. C. -e c. c, c da, c. c, c da, românia așa, da? C românia și se Pentru că e diferit, da? sunt este de la Și mai rău, africată comună, care este ță. Z? ță. Care, în nu are o pereche sonoră, este singură, dar, de exemplu, această africată ță, are o pereche care are fii comună în tereche sonoră. Z. Da? Ză. Deci, știi să dă, ză. Conectit, potind. Ce lipă? Avem ță. În italian, da? În italian avem și și ță. Și în România a avut zâng, da? În Româna veche exista d. Cuvinte mai... Aperea la ceva cuvinte, care avea un dâng, la da? Dece, adice, uh, această aplicată română zâng există și aticatele, formează întreună într-un punctul consoanelor obstruente. Obstruente. În care noi subrunt cum obstacul în care are. Restul consoanelor se cunosc cu numele de sonante. Sonorante sau sonante. Pentru că au un grad mai mare de rezonanță, da? Au un grad mai mare de rezonanță, nu există o obstrucție totală. Au un număr mai mare de tonul muzical. Deci sunt, sunt sunete care se apropie mai mult de, de vocale. Au o caracteristică atât cu vocalele și consoare. Da? Deci vocalele sunt tonul musicale. Consoanele surde sunt zgomote, deci astea ar fi cele două, se opur, nu? posoanele surde, zgomote. Iar în ele se află consoanele sonore, postruente, ce am văzut acum, care sunt zgomote în principal, dar și tonuri muzicale secundar, și apoi avem aceste sonante, care sunt tonuri și zgomote, da? Deci sunt... Uh, Și în cazul sonatelor distingem în mod tradițional cozoanele nasale, da? Cozoanele nasale ce presupun? Da, mă rog, este datorită poziției vărului palatii, da? Recopoarea. Curentul fonator iese pe nas, da? Iese pe nas, da? Din fosele nasale. Asta este greață de dată și o consoană nazală. Pentru că la mutanul nazală aia iese concomitent, gură și pe nas, atunci când avea consoana consoană nazală, aia iese pe nas. Da? Ce consoană nazală M. da? Sunt cele mai fremente, românele astea sunt. M. da? Dar în toate celelalte ei romanice mai vreo consoană. M N. da? România e singura care nu are mină. Bine, nu are ca omene, da? avem muito duro e toda aí a mãe já começou a pedir dinheiro da minha care este gente não falava a língua na situação minha não língua a gente a gente olha o papel língua a gente falava, certo? não notamos graças a ninguém pela língua da minha, não notamos diferença, não notamos, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, și italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, Encași, da? În en spaniolă cu o specială, da? Spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Da. El este în același sună, da? Cea este în Bun. Bun, și în ultimul rând, distingem distingem Da, ultimul grup de consoane, care, care sunt și ele este grupul lichidelor uh, Lichidele sunt uh, chiar mai multe din tânzalea, adică care se apropie cel mai mult de vocal. Ele presupun o sucție parțială, până de... Și în cazul lucrurilor distingem, în două cuburi mari, Lateralele și Lateralele. Ce înseamnă laterale? Aici iese pe părțile laterale, pe unul a fost gândită da? pe laterale și rotice. Care pot fi vibrante sau da? În multe lip se realizează ca vibranță. Adică în uh, rotii, de laterale, sunt toate de l și rotice sunt toate rând. Roticele sunt multe lip și vibrante, că se realizează prin vibrarea. Există care nu n Dar fac ca să disfinieze. Și -o soamă, e da? nu au singură persoană de chimie. Dar nu fac să fie e disfinția Mai, nu să uh, Poate sunt sonore, nu există sonante surme. Dar, nu știu, mai pari și sonante. Încă ele pot să aibă pereche surme. Să te rămâna cu două oricile, da? Are reprezentată așa de Iarăși, cetate mici romanice cunosc și o laterală avatală, da? Pe numă R îl pe da? Adică, pe primul în italiană, portugheză, și spaniol. În acest e, La avuta la peopă, da? Graficul îl reprezentăm pe G. În italianul e R, da? Se scrie, da? Se scrie cu V. În spaniolă, L, da? Bine, în spaniolă este consumet care este folosit de o procent foarte renunțat de populație, deci un care este în fecal de disfaliuție, sunt 10% de anachizie. Și, în portugheză, LH, da? LH, se face cu Și, l, Aici în da? Spaniola are în titlul și portugheza, da? portugheză. și portugheza. Distingă, cele două sunt moneme, adică sunt capabile să creze diferite de esențe. De menționat, aici faptul francez este un râd lungul Adică Dar cum se face da? ceea ce se... ceea ce se vedea, ce se vedește, este... ...cunculat. Uh, Bun. Apoi mai descriem consoanele și când locul de articulat. Dacă acest loc de articulație este la nivelul gruzelor, vom avea consoane... ...elabiale. Da? Dacă este la nivelul gruzelor și albunților... ...elabiale. Da. Cum ar fi? Ăv, da? Sunt la violenta. Și filabiale? Ăv, mult. Da? Dacă este la nivelul multilor? Pentru. Da? De exemplu? Ăd. La nivelul algeole? Algeolare. da? Ce consame algeolare? Sunt în spaniol, da? Mă rogmăt cum este? că trebuie să nu este dental, da, cuțenia de din. Da, asta eu le Dar să fie ceva general, să să se Nu. Da, nu i-am povărat. Vă puteți ia pe doare. i da. Tot așa, tot în același context politice. Da, nu și rău. Aaaa... Râul e a... Da? Râul. Râul, Râul, Râul, Stragioară. Bun. Râul de articulație poate să fie, să aibă rogul de anumită valată, da? Și o puteți atunci o sănătate palatale. Și desigur, nu și zona în care se confuncea. Deci puteți să aveți persoane pre-palatale, dacă râul este... Da? Imediate de asemenea, și Nu și ș, da? Locul de articulație este acolo unde șepe palază, da? Adică-ți plăce nici încălătate. Consoanele are proflexe. Consoanele dar nu joară de mult mai să consoanele proflexe. Este atunci când vârful inchi se încoace. Da? să în voi. Deci vârful se întoarce cumva în voi. Nu să... fac facă acest tip de sunete. Dar nu adevăr în timpile romanii. Astea se întoarce. Articularea lor este foarte diversă. am descris așa înțeleg, ceea ce ne interesează pe noi, dar ce se întâmplă din timpile romanii încet. Aleozani palazare, adică C, care am văzut, sau V, N pe care i am văzut. Dacă la articularea a fost în felul Palatin, o de largă cu un consonant de larg. Și putem să avem din asta e parola de ce pentru română. Persoana la rival, da, este Și interdentale, da, interdentale există în limba română mai strațe, mai standardale interdentale. Colocăm așa, zice, un exemplu ar fi din zona, de... Deci mai spaniolă are interventa, în romanice și, da, engleză, Engleza, de fapt, angolo are mai a varianta sură, C. deși are și, Ag, și e éc, Sunt amere, pe da? A, D da? Sunt A de da? A este D, da? Și F este Aaaa... Deci ne dupe să-i despre care am se caracterizează prin faptul că el se produc în momentul de expirație. Da? Deci, când ai un ies în acuma. Există, mă rog, puține din... În numai sunetele a există produc prin inspirație. Mă rog, prin asta, prin inspirație. Câteva din da? Cați drum? Din momentul înspirat. E es nu mai reduce, nu seamă că cele iau numai pe. Adevărat că se poate existe curestru de care se în prin expirația, dar putem să avem vocale care se produc în inspirație. Deci, clipurile așadar pot prin fie în inspirație, se produc la o de, de, de consoană. Da. Există niște limite. Odată posibilitățile ard de la corp. Da? Pentru vor percepe, le vor amestim, La fel. Da? Le vor înțelege la fel. Da? Practic, s-a pus problema despre studiul al am avut o infinitate de studi. Și soluția la această problemă a fost în vederea Da? Deci, întâi, am avut o care se ocupa de descrierea sunelor. Un care s-a de nu se articulează la apel, dar toate acestea ele sunt percepute, dacă sunt înțelege, mai bine, nu sunt la fel. Să încercați să se visească o soluție la această problemă și soluția a reprezentată întâlnirea fonologiei. Fonologie apare caractură distinctă de comedică prin anul 30. Și mai concret, linguiștii, din Cercul de la Prata, a fost o școală învistă, din de la Prata și, mai importanță, mai ales în formă de studia reclusă, și România. care îți principiile noi științe, tehnologia la învețul linguistilor care a făcut la, la, la, la Haagă în 1989. Și conceptul fundamental, conceptul care stă la acestei, știință, este la baza acestei noi disipini de fonologie este fonemul. Da? Unitate segmentară. Și definiția fonemului a indicat o serie de concepte care au fost diferite de cele ale fonetici. Că s-a adunat această definiție? Într-un lanț de definiții porcunoațează o metodă din timp. Atunci, conceptul de puneți și conceptele punețelui au reprezentat ultimele felice. Să întreb, care este aceste definiții? Prima definiție ar fi că totalitatea semnificanților din prolimpă, ne-am zis un semnificant, În sono o identitatea semilități lor pentru to limbimba, formnează în Tot așa, Înă, pornând de la unii minimale, S, T, L se află în corelație, deci există o corelație între ele. De ce? Pentru ele pot forma o relație cu unitatea A. Da? Sa, Ta, La, unității. Deci, fiecare a format o relație, dar el se află în corelație. Nu? În locuția, unii ani cu celălalt, formează o un nouă Sunt înșine, îți se află în o În corelație pe ele, vreți că eu mă plantează în celălalt relație cu altă unitare care este A, da? Cele se în același context. Și acum vine o primă definiție. Deci două unități, două sau mai mult, da? Două sau mai mult unități care se află în corelație. În orice context. Se distribuție contrastivă, da? Se află în distribuție contrastivă. Deci dacă ele se opun în orice context, dacă s-au văzut, a la cap, da? Dacă schimbarea lor crează o comunicante, ele se află în corelație și distribuția, deci sunt afaie în orice context, în context înțelege context fond, da? Dacă ele sunt afaie de a Se, așa, -o, o text. se află așa doar de se cu într context, se află în distribuție co contrastivă. Vorbesc o contrast, Asta este. Distribuție contrastivă. Dacă avem două sau unui conducteur, care, cel puțin într-un context, se află în corelație, și cel puțin într-un alt context, Nu se află în corelație, ele se află în distribuție defectivă. Concret ce înseamnă asta? Că până anumite conteste se opun, da? formează corelații, în alte conteste nu se mai adună. Atunci distribuția este defectivă. Deci ele nu se opun în toate contextele posibile. Da? Și al doilea distribuție posibilă. A noi discuția complementară, are loc în două unități, două părinte, dar, nu se află în corelație cu niciun context. Două distrucția complementară, deci, atunci în două unități, nu se află în corelație cu niciun context. Dar, dacă ea este capabilă să se opun în orice context, este distribuție contrastivă. Dacă se opune numai în anumite contexte, dar în alte limite nu este defectivă. Și dacă se opun în anumite contexte, este complementară. Dacă în anumite poziții poate să apară numai mai o parianță nici cealaltă. Dintre aceste tipuri de distribuție, cel mai găsit este de al Adică este doar ca comunității să se opună numai în anumite contexte, în Avem semnificanță diferență, avem și semnul diferit. Deci schimbarea micropului sărăși există atât o relație, da? În schimbări în planul condiției expresiei, o schimbare și în planul poției. Și dacă tot unități se ocupă. Asta înseamnă. Deci schimbarea, asta înseamnă, schimbarea planului expresiei trebuie să-i corespună o schimbare în planul poției. Schimbând, o consoană, o consoană, se va schimba și sensul în. Da? Reducând. Asta înseamnă. Asta vă spune raportul de comuntare. Stai să numeți cele două unități comuntă, în sensul că ele nu înseamnă așa nu, în, deci nu se pot folosi în așa context. Da? Nu? Două unități care se în distribuție complementară, un pol, complementară. Bom. Am zis că în discuția complementară, Poate să apară aștept mai o parianță cu și-a lăsat. Două unități care ne ocupă, sunt înțeles cu not-re Să compute, adică să creeze uh, unități care sunt, sunt la care o nouă echivalente, schimbând o sistemă prin ah, asta este, Și ultima ridicție, două sau mai multe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 de accent și îmi despre sistemele de accentuare care există în acoperiță, nu le trebuie aici mai la accent cum este el în bine, roman. Deci avem, în general, în mitiile trei sisteme de accentuare. Distingem accentul de intensitate, Ton și acentul de îndărțime. În să și acent muzical. Deci există trei tipuri de acentoață. Acent de intensitate, ton și acent de îndărțime, numit în și acent muzical. Hai să cum sunt nimile cu acent de intensitate și ce Da? Deci, ce presupune acela intensitate? Că o anumită silabă, în timpul, este mai împroiminență. Da? Cum se realizează această proiminență a silabă? Dintre o combinație de faptul. Înărțimea, durata, intensitate. Deci, în mod concret, silaba acestuată va fi mai înaltă. Da? Mai lungă. Se va părța mai intens. Este la cea mai proibine, de la care se au cel mai clar din punctul acest să de Asta a trebui să În general, la, la ce se de a sunt la? Nebocată. Da? de intensitate, Nu poate uh, să fie suportat de o uh, Deci va mai lungă, mai înaltă și... Uh, mai intens dar ciabucada este la silaba și este prezentat în este ce mai coaptă este mai coerent. Unde trebuie să unde se află ea, pe ce slava? Nu neapărat. <laughs> da, poate să-l deșteaptă, sau la de final. Nu? Putem să avem o piesă intens. Accentul poate să cadă pe orice silabă. Da? Chiară și iarăși, de aici, depă mai mulți fapturi, da? În accent de tip acest, se va numi accent mobil, da? El poate să cadă în un pic pic pe orice silabă. Faptul că el, da, este imposibil de prevăzut, undeva părea, duce la faptul că vreau în aceste linguri, acest poate să aibă valoare mono sau contrastivă. Adică, mm? mutarea a ceea ce pozițiau mm? pe alta poate crea diferențe de conținut, ha? Și să ne vedem la unul, da? Deci, Hai? bine, haideți să organizăm diferențială la parte la minor, în haină la taxi, taxi, de de taxi. Sitaxic taxi nu era corect, dreapta nouă înseamnă clasă, taxi înseamnă bine, foarte bine. Dar nici dreapta de nouă, așa vă așa e, ce înseamnă deprin da, trebuie să mai și facele acele, deși pur și simplu ai nevoie mai mult ca să ai caracter de Nu mai. Plasarea accentului revoluților, pe care alta, îi propunșesc înțelepțeles. Da? Deci, în general, accentul mobil este un accent fonologic, cu valoare contrastivă. Uh, cum este, de fapt, accentul de intensitate în inimile romane? În general, cum e în fangolă, cum e în italiană, cum e în portuguesă, accentul de intensitate. Este la fel, dacă nu este mobil și poate să aică valori fonologi. Da? Dar din nou, nu avem în de unde să știi cum se va părea acest sfârșit. Și dacă nu știi cum se va părea, poate să avem falare acolo. Să vedem la cu ce îți o plasare pe evitibil accent. Acum și nu știm unde va părea accent. Aici avem două sfârșituri. 1. Va pe aceeași silabă întotdeauna. indiferent de greutatea silabă, indiferent de greutatea silabă, oricum ce s a fost anășit greutatea silabă, dar ca de totdeauna pe aceeași silabă. De exemplu, științi foarte bine sunt orancest. Da? Accentul este fix. Accentul de investitare care întotdeauna trebuie de timp al silabă. Și mai chiar este încă de o altă În polonezi se schimbătă de terminul, da? De exemplu, sunt literarii care au accent fix. Mai sunt alte limii unde bazarea accentului este predictiv, dar nu este fix, da? Deci, ea, fix. Uh, și, depinde de greutatea silabă, adică silaba este uh, ușoară sau silaba este grea, ce înseamnă această silabă ușoară? O silabă ușoară este albărită dintr-o consoană și o bucală. Deci are o bucală din acas silabă, și de o silabă. Mm. Și o bucală scurtă. Da? Deci o silabă... Uh, S -a -s -a. Ce Da? Este o silabă ușoară. O silabă grea ce înseamnă? Este o silabă care are coră. Deci se termină consoană. o Cu... Asta Da, este Grea. O, o silabă care are distongă. Consoană distongă. Sau o care are un atac silabic format din mai multe consoane, Deci, exemplu, consoană, consoană în bucala, da? Pot fi și drept, știi? Uh, putem aici o... când ați lave grele, uh, poate să fie, este consoană vocală, dar bucala este lungă. Da? Consoană și bucala lungă. Bun, există și bucala super grea, nu știu, avem. vrem și acelațilabic, și ODA, și un Deus te-a fie mult tot, da? Asta e deja important. Hai să vedem un exemplu pe care îți mălță și-ți de la timp, da? În la timp, la sara, acelui era predictiv, da? În sensul că, la timp, nu era valoare de la proiect, dar de la Dar, cum se punea o de teniu, nu de teniu. Ale Uh, Accentul este plasat pe ultima silabă, dar că aceasta este o sănătă grea, adică dacă este o silabă cu vocală lungă. Da? Și este plasat, la ce la și și Și va fi plasat pe, pe, pe ante pe ultima, dar pe ultima este o silabă ușoară, adică o silabă simbă vocală scurtă. este preținit, dar nu este fix, da? Dacă vreau că producăm cricolații filanțel sau cum ardea arăzate, absolut vreau să zic ce ar fi, dar ce ar fi semnit, da? variază într-adeța, dar după dărâna știm undeva căgea. De fapt, în prolingă, cu accea de nu ar trebui să știu. Da? Trebuie să știu, nu știu, și să știu. Hai să vedem acum ce e cu linguri de cuptomă. Am zis mai pețin, ca Da? I-le vorbim de noua aceste universitate, aici putem din Africa, așa cum din Asia, unde le pute avem tine. Cea este de Dar nu mai O Asta varia, în plan, de cu varianta variata așa, în care este E ceva în Ce înseamnă băută? a repetit. Că fiecare zilat, pentru un cuvânt, este asemenea un băută. Adică o învălțime să ieși. Deci fiecare silabă din cea va avea o anumită învălțime. Așa să vă un exemplu și în chineza. Ca să vedeți în Dar și în urmărul, atenție, distribuția tonurilor în silabele prin vânt, este între dificultitatea. Da? Deci, cum se vor distribui tonurile în cadrul silabele prin vânt? Între Nu putem să știm. Deci, nu putem să știm ce ton va avea acea silabe. Și, de exemplu, chineza, da? Distinge 4 tonuri. Și cele 4 tonuri sunt ton înalt și plat, Vedeți, practic, tonul este, poate să avem o valore, de ceea este că tonul va să avem o fonologică. Adică, în chineză, avem aceeași silabă, vocală, pronunțată cu tonul zi, asta înseamnă altceva. Deci, tonul în e iertat și plat, adică e undeva în alt, dar este așa, da, plat. De exemplu, cuvântul Bine, îmi iertăți acum tonului, pentru că îmi zucă că foarte bine, da? Că nu, știu, chineză, da? Ma, trebuie să fie, dar da, nu trebuie să fie, trebuie să fie undeva mai înalt. Înseamnă ma, da? deci la ma, cu tonul înalt. Este ma. Al doilea formă din chineză este un ton înalt descendente, deci un ton în urcare. Da? Ma, și înseamnă câne, Da? Ma, ma, da? Ma. Apoi, acolo înseamnă câneca, în urcare, un ton în Apoi acolo în urcare ma. Da? Care înseamnă cale. Aceasta este la urmă, Mama. Și din acestea avem un care este în de descendențe, deci este o urmă. Mama. De la... Uh, avem pe care eu. eu. Care Eu, care e o. Eu, o. Da. O care? Bine. Ca Azi exemplu mai... Mulurile nu cred că le fac corect, da? De în alt de -aia. De -aia de Nu da? este, este da? știu. Ma... Dar ce o Da? o da? a o Dar, Deci, cumie care ținează nimeni, va avea o anumită înălțime. Da? E s cu o funcție. Adică, când este obligatorii ce au venit cuvânt să aibă aceleași formă. Și nu are adică, un Cam atât de spre limite cu totul. Am zis, totul să fie că între variază două, da? Două să ceva de genul, dar ședere și de ședere. Trebuie cu totul până, la multe, da? Nouă tot, da? da? De Pentru deja, urechea, o urecherea urechită, cu totul, nu știu e posibil să le de... recunoască, Eu nu dau seama dacă și treci acest tot, ca să reposezi în mașturi. Bun. Deci, într-o limba dumneavoastră, într-o limba putem să vorbim despre accent de intensitate, deoarece că fiecare silaba are un accent, sau este tot un tip de accent, mai și fiecare silaba va primii aceasta de Și, în sfârșit, să vedeam pe uh, mintile care au acces de înălțit, sau accentul mizucar. Um, există nici orofene care au de învărțime, cum ar fi Sâpa, Roata... In nu știu. Corea nu Avea, Nici aici nu știu, da? Deci... da nu știu, sigur, să care are. Japoneța. Da? Japoneța. Ce înseamnă? Ce vă spune acesta acest învărțime? Dar acest de are caracteristică și cu arcea cu intensitate și cu hmm? Și de ce? Seamănă cu linghile cu, cu arcea de intensitate, da? Pentru că înălțimea silabrei se modifică o singură dată în unul. Da? Acest lucru de e vorba de înălțime, da? Deci înălțimea se modifică o singură dată în unul. Pe de altă parte, se aseamănă în cu pentru că fiecare silabe în cuvânt îi corespunde o înălțime specifică. Da? Deci fiecare silabă, acum se va avea o înălțime specifică. Dar, spre deosebire de limite cu tomul, distribuția tonelor în este predictivă. Deci fiecare silabă, în cuvânt, are asociat o înălțime specifică, Dar distribuția lor este predictibilă, deci putem să știm cum se va modifica. Și iarăși distribuția, uh, înălțimea se va modifica o simplă dată în cadrul cuvântului. Uh, de exemplu, japoneza da, avea un uh, ton și jos, da? E de <laughs> în un cuvânt ca uh, SAKHANA poate, poate cele trei silabe se caracterizează că au aceleași ton, aceeași îngălțime, de fapt, jos, da? SAKHANA. Îngălțimea uh, în singură se poate pentru ca o singură da. Deci, puteam să avem prima silabă joasă și a doua în altă. Dacă a doua e în altă, a treia v tot în altă. De exemplu, dacă luăm mă-curea. Primul este ton și apoi se schimbă, da? Altele a fost obligatorilor fații la da? Deci primul e în alt, mă-curea, da? Și rămânem jos. Mă-curea. Fau in, să putem să avem în... Începem cu un ton jos, și apoi în alt, și altele va fost tot în alt. Da? Deci, în modifică cu tonul, ce ton urmează, în fiecare sigură, nu să știe. Deci, se pot combina oricum, da? Aici, dacă se modifică rățimea, o să-i vă Deci, o să vă zic, ha-ta-na, da? Ha-ta-na. Deci, în principiu, înțelegeți diferența. Dacă avem accent de intensitate, afectează de afectează Fiecare. Iar totul un plus, da, este impredictiv. Deci, acestul de sau totul este vreau întotdeauna asemănător, pentru că se aprează toate silabele. Numai cu distribuția acestului de înățime predictibilă, atunci nu este impredictibilă. Hai să vedem acum care sunt distinții de În general, da? Poate. Înțile sistemelor de accentuare. Mărbire locuție culminativă. Culminativă. Ce presupune asta? Pentru acestul de intensitate, îi se o singură silabă este proeminentă. Da? Pentru acestul de înălțime, presupune o singură modificare a înălțimii. No, e chestia scade la o singură dată. Toate nu pot avea la funcție corectă, da? Noi în acest caz, noi scopul diferențiat, da? Pentru că noi am nu spus că se modifică la o singură dată, da? Și asta este un termenativ. Deci se face această diferență între di attorno al mare, così fin alla fine. O questa funzione che perare può definire a che tipo funzione sintattica. Che ne siamo se si sintattica? Perciò a che potere intensità in se modo che o singola sillaba risulta accentuata, da va sintattica. Cioè facciamo come, correzo un il testo singolare, orizzontale, che o singola sillaba è accentuata. Iar pentru accentul de a-i îl ține, iarăși, aproape modificarea îl se produce de o singură silabă, da? Și apoi nu se mai poate reteni la îl ținii. Tot din nou nu are funcție, acel poate să mai ai o funcție paradigmană. Da? Am un timp de distinția paradigmană. Și, de sigur, funcție are numai tonul. Da? Tonul are o funcție paradigmană. Deci, este că fiecare sinadă este un ton care este... Provină este paradigma, din punctul de valoare. Deci, fiecare funcție se avea un ton. Este la sau jos, aștept, aștept, aștept, aștept, aștept, aștept, aștept, aștept, Da. Si dávat předtak škodrá polžiny, dulce malty, polstrej za tom respektivně, absolutně kontextelevě. Dá? No. Dá, zda jste absolutně chyšešá? Já. Ale co je možná štúm? Musíš si to. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. se Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Sunt un supăr, Poate să aibă o funcție de demarcare a cuvintelor. O funcție de demarcare a cuvintelor. Desigur, această funcție de demarcare, deci de separare a cuvintelor, da, altă funcție. Poate să aibă, avem numări cații ochintilor, care au accent de intensitate, Că dacă ar trebui să pe ultima silabă, ne un cuvânt. Dacă e prima silabă, începă-l cuvântul, da? Dar, din această funcție, va arată nimeni mai întotdeauna, pentru că e o Funcție lexicală. Ce înseamnă funcție lexicală? Poate să Aici îi putem pe producuri, trebuie toate sistemele, adică de intensitate, dar, atenție, numai dacă este mutlit. Dacă este fix, el nu, mhm. nu -a -a Foarte, poate, overseas, intensitate, poate să fie o nu poate să există. Tonul, întotdeauna ta, poate să-l Și reducții la de intensitate, de de înărțită, poate să-l și uh, acestul de identitate poate să rezume în simplu informațiile care am accepta celea Da? De aceea considerarea a fost romântă, da, distinge forme din aceeași paradigma. este uh, vorba de sens, în sensul, sensul de... bine 明日<あ><音楽>